У Києві вже давно розтанув той сніг, що тиждень тому падав так несамовито. Знову на дворі і не зима, і не осінь. І навіть чарівний куточок міста між золотими воротами і Львівською площею стоїть сірий і незугарний, незважаючи на всі його шпилі, вежі та історичну пам'ять. Але в стінах офісу фундації «Gifted Child International» свято. Новий референт, гірнича Галя, тримтячими руками роздає співробітникам. Конверти з готівкою на дорожні витрати. Вчора благополучна відбула комісія з Лондона. Сьогодні співробітники дозволили собі прийти на службу на 9.30, а то й на 10. І бос нікому нічого не каже. Проклятуші дні лишилися позаду. Попереду тільки акція з розповсюдження різдвяних подарунків обдарованим дітлахам України. І є надія, що трагічний досвід листопадового відрядження не повториться. Біст з гірничою галею залишається стерегти офіс до повернення гінців. Потім усі зберуться на передріз'яний банкет, а далі канікули аж до прославного Різдва. А поки у стінах фундації не бувала слов'янська розслабуха. Ветеран фундації Бородань Славко приніс на роботу гітару. І, сидячи на столі, співає «Їще німного, ще чуть-чуть, останній бой, он трудний самий». Всі ригочуть, усі п'ють чай, вириваючи одне одного з рук пластмасовий чайник. Біст лагідно просить Галю піти до гастроному поповнити офісні запаси чаю і галантно запрошує Ларису до свого кабінету. Сідай, Ларисо. Я дуже вдячний тобі і за роботу, і за тих колег, що співпрацюють з нами завдяки тобі. І за Галю вдячний? О, то взагалі немає слів. Але й усі, хто везе різдяні подарунки, порекомендувала ти. Більш ніхто з наших колег не зміг оперативно нікого знайти. Тому що я недавно тут. Ті, хто вліз із головою у твоє чистеньке болото Джері, зазвичай втрачає зв'язки з тими, хто буде щасливий за стоумовних торситися по брудних потягах розвозити твої благодійні пакуночки. І всі вони такі добре освічені люди… Ти ж знаєш, в Україні велике безробіття серед людей розумової праці. О, для ваших інтелектуалів існує стільки фундацій. Я і сам хотів написати резорт щодо психосоціальних чинників інтелектуальних здобутків третіх суспільств. То мені гранти не далі, мотивуючи тим, що такий резорч мають писати самі інтелектуали третього світу. Ну, то я бажаю тобі знайти альтернативні джерела фінансування, відповіла Лариса рядком із типової відмови аплікантам. «Біст сміється. Він сьогодні у гуморі». Найбільше мені б хотілося зробити такий резорч у співавторстві з місцевим інтелектуалом. Адже бажання вибитися з якої-небудь саперної слободи найбільше активізує закладені природою розумові здібності. Хоча тут може бути багато заперечень. «А з ним може бути і цікаво», – подумала Лариса, підтакуючи бістові зовсім не із чимності. І з Мар'яною їм все-таки було про що поговорити. Ми колись продовжимо цю тему, Ларисо. Але зараз я не про те. Ось мені наша бухгалтерка принесла всі телефонні рахунки по всіх наших лініях за останній час. Ось твій дзвоник до Дружбонародівки по мобільному, яким раніше користувалася Мар'яна. Біст кладе перед Ларисою телефонний рахунок зі специфікацією, де Дружбонародівський дзвоник 26 листопада о 20.27 виділено огидним зеленим маркером. Отже ж паскудний Янкі, спочатку погладив, а потім дістав ножа. «У мене в дружбонародівці живе бабуся», – різко відповідає Лариса. «Я можу оплатити цей дзвоник». «У твоєї бабусі теж мобільний телефон? І Мар'яна в день своєї загибелі також дзвонила твоїй бабусі?» На попередній сторінці також один із рахунків виділено маркером. «Дзвоник 17 листопада о 19.47» на той самий мобільний Кубова. Ларисо, я зараз не співробітник фундації і не твій шеф. Але скажи мені, як людині, якій Мар'яна не була чужою, ти намагалась щось довідатись про її загибель? Так, я подзвонила тому вчителю музики, але нічого не вдалося довідатись. То ви знаєте про вчителя музики? З розпочин хитає головою Джері. Лариса боїться заплутатись, вона не готова до цієї розмови, але відчуває, що всієї правди казати не треба. І не тому, що Джері біст паскуда – Просто він не з їхнього товариства. І ніколи не увійде до нього. У Мар'яни в сейфі, знайшлася Лариса, коли Олександр Чиканчук шукав документи для Юрія, то знайшов і лист до Мар'яни від Анатолія. Так, ми прочитали того листа, Джері. Звідки знаємо? Мені дуже важко про це говорити, Ларисо. Це розпочалося давно, ще в травні цього, а то й раніше. Вона не схотіла їхати зі мною на вікенд, бо в неї зупинявся він. Раніше такого не бувало. В її квартирі зупинялись хлопчик і мужчина. Вона прямо мені сказала, що то був хлопчик, наш можливий стипендіат і його відчим. Але чому ті люди зупинялися в неї? Так, у нас із Мар'яною були не ті стосунки, коли ревнують. Але чому у неї в домі були ті люди? Чому вони не найняли кімнату на дві ночі? Може, вона пожаліла їх? Вона пожаліла? Спочатку я подумав. Вона так робить, просто щоб я не думав, ніби є для неї Господом Богом. Але потім я побачив. Варто мені було згадати про нього, і вона робилась люта на мене і люта на себе. То було дуже не схоже на неї. Ти ж знала її, Ларису? Знала. Тому і дуже дивувалася листу, який знайшов у сефі Чиканчук. І Чиканчук з тобою? В якому розумінні зі мною? Ви разом шукаєте істину її загибелі? А, так. Не зовсім. Просто ми обоє давно знали Мар'яну. Раніше я працював на латиноамериканську філію у Венесуелі. У мене була співробітниця Аманда Бохугас, чимось дуже схожа на Мар'яну. Також із місцевої еліти. Дуже освічена, дуже гарна, свідома неодружена. Дітей у неї не було. Вона теж мала надзвичайний смак і хист відрізняти справжні речі від імітацій. Як і Мар'яна. Аманда не була моєю леді-френд, але я дуже часто милувався її обличчям. Її хотів наблизити до себе голова латиноамериканської філії. А вона одного разу взяла гроші з внутрішньої каси. А звідти не можна брати більше тисячі американських доларів. Вона і не взяла більше, але навіть не казала, для чого бере. І, як вияснилось потім, повезла ті гроші такому ж учителю музики у маленьке гірське містечко. Не знаю, що було між ними, мені розповідали, я не хотів слухати. Але і за ті гроші, які раз на два роки можна брати з внутрішньої каси, треба звітуватися. Інакше то буде крадіжка. Учитель музики убив Аманду за те, що вона вимагала від нього той звіт. То ти вважаєш усі вчителі музики однакові? Я так не вважаю. Але знову все повторилося. Ти б знала, як мені було важко зробити, щоб діфти Child International не згадували в пресі в контексті криміналу. Я би втратив посаду, аби таке сталося. Мій тамтешній прес-секретар доклав для цього чимало зусиль. У газетах писали, що наша співробітниця Аманда Бохугос позичила вчителю музики власні гроші, а він вбив її, коли вона зажадала повернення боргу. А тут таке полегшення, коли Олександр подзвонив з комбінатного, сказав, що ваша поліція визнала нещасний випадок. Добре ім'я фундації «Gifty Child International» не заплямоване, але того венесуельського вчителя музики все-таки засудили, а це й на свободі. Джері, чому ти вважаєш, що то вчитель музики? А може хтось інший? А може то все-таки нещасний випадок? Ларисо, ти, я відчуваю, знаєш більше, ніж я щодо загибелі Мар'яни Хріпович. Я нічого не знаю, Джері. Я не можу змушувати тебе говорити, що ти знаєш, що ні. Але я хочу сказати, до вашого маршруту не входить та дружбородівка. Я не хотів би, щоб мої співробітники їхали туди. Але ви будете поблизу і поїдете туди приватно. І якщо ви про щось дізнаєтесь, не бійтеся звернутися до поліції. І якщо знадобиться моя участь, хай буде так. Цього разу я не буду боятися втратити посаду. Хоча мені дуже добре тут, і я буду сумувати за вами. Якщо будуть потрібні мої свідчення про учителя музики, я дам їх. І Галючка мене зрозуміє. Джеррі любий, камон, ми ще довго будемо працювати разом. Тут очевидно прийшов мій напарник Олександр Риженко. Ти б хотів побачити його перед дорогою. О, так, як він вже прийшов, прошу. Вас усіх називають Олександрами.